ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Коли настав час обіду, я скочив на ноги і рішучими короками попрямував до їдальні. Куди йдеш? Кущіда помітила, що я покидаю клас, та пішла за мною. Вона вискочила переді мною, різко зупинивши мене. Зараз обід. Я планував піти в їдальню. Хм. Не будеш проти, якщо я піду з тобою? Не буду. Але ти можеш запросити кого завгодно, окрім мене. Це правда. В мене є багато друзів, з якими можна пообідати. А в тебе ні, Ейнохо Хоч ти зазвичай запрошував Хорікіто Сан, сьогодні ти з нею не спілкувався. Хіба ти не казав раніше, що тебе щось непокоїть? Через те, що сталося в учительській? Що ж сталося?» Кошіда спостережувала, як і зазвичай. «Якщо чесно, я хотів зробити це сам, але вирішив, що її можна взяти». Я випадково дізнався її таємницю. «Вона не зробить нічого дурного». «Я скажу тобі, якщо пообіцяєш, що нікому не скажеш». Я добре зберігаю таємниці. Кущі я разом прямували до їдальні. Ми пройшли крізь натовп і нарешті дійшли до автомата з квитками на харчування. Я купив квитки на дві порції, але не став у чергу. Натомість я підійшов до торгового автомата і дивився на учнів, які переглядали меню. Що таке? Кущіда нахилила голову і виглядала збентеженою, коли я почав вивчати машину. Я продовжив спостерігати за учнями, які купували обід біля автомата з квитками. Після спостереження за близько двадцятьма учнями моя ціль з'явилась. Він взяв свій квиток на їжу та став у чергу важкими повільними кроками. Добре, пішли. Сказав я. Ммм, mm? гаразд. Ми швиденько обміняли квитки на їжу і сіли перед тим учнем. Кхм, перепрошую, ви зі старших класів? Спитав я. В Японії учні звертаються до старших класів на «ви». Ммм, mm? хто ви? Учень дивився на нас спокійно з повною байдужістю на обличчі. «Ви другокласник? Третьокласник?» «Третьокласник. Дай вгадаю, ти з першого?» «Я Айонаходжі, я з класу «Ді». «Ви теж з класу «Ді», чи не так?» «Яка різниця?» Кущіда зі здивуванням подивилась на мене, ніби запитуючи. «Як ти дізнався про це?» Тому що він бере безкоштовні страви. Вони не дуже смачні, правда?» Спитав я. Він їв безкоштовний овочевий набір. «Чого треба? Ти дратуєш». Він узяв піднос і став підводитися, але я його зупинив. «Я хочу дещо у вас спитати. Якщо ви слухаєте, то я вам віддячу». «Віддячиш?» – метушня їдальні заглашила мій голос. Усі учні були захоплені приємною бесідою зі своїми друзями. «У вас все ще є питання з проміжного іспиту першого семестру з вашого першого року? Або, якщо ні, чи знаєте когось зі свого класу, у кого є? Ти взагалі розумієш, що запитуєш?» – сказав він. Це не так вже й дивно, правда? Я не думаю, що навчання за старими тестовими завданнями суперечить шкільним правилам. Чому питаєш саме мене? Все просто. Я подумав, що у мене вищі шанси на успіх, якщо я працюватиму з тим, хто не має жодних балів. Чесно кажучи, ця безкоштовна овочева їжа не виглядає смачно. Звичайно, все було б зовсім інакше, якби вам дійсно подобався овочевий набір. Що думаєте? Скільки заплатиш? Десять тисяч. Це межа. У мене немає старих питань з тестів. Але я знаю, у кого вони є. Але якщо хочеш, щоб він вам допоміг, тобі потрібно запропонувати принаймні 30 тисяч балів. Якщо маєш, то все буде добре. Боюсь, що 30 тисяч балів – непідйомна сума для мене. У мене немає стільки. А скільки тоді є? 20 тисяч. Тоді 20... Ні, 15 вистачить. Не менше. 15 тисяч? Хм... Якщо ти зайшов так далеко, щоб попросити старі тестові завдання у незнайомці, то ти, напевно, у розпачі, так? Що ж, школа безжайно відраховує кожного учня, який отримує погану оцінку. Нікого з моїх однокласників більше тут немає. Ага, я зрозумів. Я заплачу 15 тисяч балів. Домовилась. Звісно, мені доведеться попросити тебе перерахувати бали заздалегідь, добре, але якщо ви нас зрадите, я не пробачу. Незважаючи на те, що ви старшокласник, я зроблю все можливе, щоб вас відрахували дивак, добре, зрозумів. Крім того, коли ти перераховуєш бали, завжди є запис про це. Якщо поширяться щоткість, що якісь першокласники мене обікрали, буде погано. Гаразд. Оскільки я плачу 15 тисяч балів, можете додати невеличкий бонус? Я хочу побачити відповіді на пробний тест, який ви проходили після вступу. Добре. Це я теж додам. Хоча, як на мене, ти дарма сумніваєшся. Схоже, він зрозумів, чого я хочу. Вельми дякую. Після того, як ми домовились, він швидко пішов. Схоже, хлопець не хотів, щоб його хтось помітив. Агов, а Янукоджікун, те, що ти тільки зробив це ж не проти правил. Це не проблема. Шкільні правила дозволяють перерахування балів. Тому тут нема ніякого злочину. Можливо, ти і правий. Але хіба використання старих тестових завдань, не шахрайство? Шахрайство? Я так не думаю. Якби в школі цього не дозволяли, вони б з самого початку прописали це в шкільних правилах. Крім того, я відчув більше впевненості після того, як побачив цього третьокласника. Хочу сказати, що для учнів такі операції не є чимось надзвичайним. Що? Моє прохання його не особливо здивувало, і він швидко погодився ймовірно, це не перші такі перемовини для нього. У нього були не лише відповіді для проміжного тесту з першого року, але й бланк відповіді для пробного іспиту, які ми складали після вступу. Якщо він їх зберіг, то на це була причина. Очі кущіди розширилися від шоку. А Януко, Джікун, те, що ти зробив, було несподівано сміливим. Це лише для перестраховки, щоб запобігти відрахуванню суду та інших. Але якщо відповіді на старі тести марні, тоді це буде даремно. Я маю на увазі, що попередні тестові запитання старі, чи не так? Вони можуть бути зовсім не пов'язані з тим, що буде на цьогорічному тесті. Питання можуть бути не зовсім однаковими, але схожість точно буде. Я помітив натяк на останньому пробному іспиті, який ми складали. Натяг? Ти бачила ті складні питання, що були після простих, так? Так, я помітила. Останні питання, так? Я їх взагалі не зрозуміла. Я провів маленьке розслідування і виявив, що ці запитання були в тестах учнів другого та третього року. Іншими словами, першохласник взагалі не зрозуміє, як їх розв'язувати. Хіба це не безглузда, що школа цілеспрямовано підкидала нам питання, які ми не можемо вирішити? Ці запитання існують не просто для вимірювання наших академічних здібностей. А тепер припустимо, що завдання на нашому пробному тесті точно такі ж, як і на старому пробному тесті. Що б сталося? Якби я побачила старий тест, я б змогла відповісти на кожне питання, сказала вона. Так само, ймовірно, буде на проміжному іспиті. Незабаром після цього той третьокласник Надіслав мені повідомлення з прикріпленими зображеннями. Це були старі тестові запитання. Спершу я перевірив вправний іспит. Ключовим було те, чи були останні три задачі однаковими. Чи ні. Мабуть, по щоді теж було цікаво, бо вона підійшла ближче і спробувала зазирнути у мій телефон. Ну що? Спитала вона. Вони однакові. Слово в слово. Тести того і цього року повністю ідентичні. Чудово. Тож, якщо ми покажемо їх усьому класу, то це буде легка перемога. Це варто показати усім, не тільки судокуно. Ні. Поки притримаємо їх. Ще не час показувати це судо та решті. Чому? Ти доклав стільки зусиль і витратив так багато балів. Якщо вони дізнаються, що старі тестові завдання спрацюють і зараз, то їхня мотивація зникне. Треба остерігатися надмірної самовпевненості. Все ж таки, навіть якщо пробні іспити однакові, все ще є шанс, що проміжний іспит буде відрізнятися від минулорічного. Цей старий іспит Буде підстраховкою. Гаразд. Тоді як ми їх використаємо? Я збираюся викласти їх в інтернет за день до іспиту. Ми скажемо усім, що питання зі старих екзаменів загалом такі самі, як і на нових. Як гадаєш, що тоді станеться? У ту ніч усі будуть несамовито намагатись запам'ятати кожне питання. Точно. Учні, які погано знають основи, імовірно, не зможуть запам'ятати все за один день. Проте цього разу ми не прагнемо до ідеальних результатів. Найважливіше для нас зараз – уникнути невдачі. І якщо будемо надто жадібними, зрештою це буде нашою могилою. За допомогою цього плану усі склосудді можливо складуть. «Коли ти додумався взяти питання зі старих тестів?» – спитала вона. Я подумав про це, коли ми дізналися, що тестовий матеріал буде іншим. Однак у мене було перечиття, що Геленам вперше розказали про проміжний іспит. «Що? Аж тоді?» Було щось дуже дивне в тому, як раз сенсей розповіла нам про іспит. Як наш класний керівник, вона чітко розуміла оцінки та успішність кожного. Незважаючи на це, вона виглядала абсолютно впевненою, коли сказала нам, що ми можемо впоратись. Іншими словами, вона вказала, що у нас є гарантований спосіб врятувати всіх. І це старі екзамени? Це може бути пов'язано з тим, чому суди і кити Маучі були прийняті до цієї школи, незважаючи на те, що у них погані академічні здібності. Навіть якщо вони не можуть отримати хороші оцінки самим навчанням, можливо, є інші способи вирішення проблем. Тобто резервний план, який можна використати, щоб уникнути відрахування. Це означає, що будь-хто може отримати майже ідеальний бал, якщо у нього є старі іспити. Ось що я зрозумів. А Януко, кун ти неймовірно спостережливий. Чи не так? Я просто схитрував. Крім того, я не впевнений, що зможу скласти іспит без сторонньої допомоги. Я просто хотів полегшити собі роботу. Хм. Кущіда посміхнулася, ніби якісь механізми запрацювали в її голові. У мене є одне прохання до тебе. Коіда, можеш сказати всім, що це ти отримала старі іспити? Я хочу, щоб ти сказала, що отримала їх від знайомого третьокласника. Добре, але ти не проти, на коджікун. Я прагну уникати неприємностей і не хочу виділятися. Крім того, наші однокласники довіряють тобі, Кушіда. Я вважаю, що було б краще, якби саме ти розказала їм. Зрозуміло. Як забажаєш, Енако Джікун? Дякую. Але більше нічого не кажи. Нам треба уникати зайвої уваги. Гаразд. Це буде нашою таємницею. Так. Це те, про що я думав. Тобі не здається, що між людьми, які розділяють таємницю, формується дивний зв'язок довіри? Не знаю. Сподіваюсь, що так і є. Дякую, відповіла Кущіда. Я насправді не знаю, що вона мала на увазі.